а самі прорвалися на стадіон крізь міліцейський кордон з боку місточка Патона, що зависав над Петрівською алеєю. Натовп завалив паркан, і ми проскочили на горби над трибунами так званого подільського сектору. Видовище було неповторне. Наші гості, футболісти з Індії, вийшли на поле босоніж. Певно, в них так було Заведено грати у футбол. Тому динамівці розправилися з ними, мов з дітьми. Перший тайм закінчився на суху – 7-0. Після перерви індусам видали якесь взуття, і їм вдалося відіграти один гол, що викликало у глядачів бурхливе захоплення. Крики у болівальників було чути і на Хрещатику, і на Печерську. Кияни виграли з рахунком 13-1. Найзагадковішими і найутаємничішими місцями центральних районів Києва були двори, зовсім не схожі на теперішні прохідні майданчики поміж багатоповерховими будівлями. Ті двори нагадували стародавні фортеці з глухими закуточками, де збиралися місцеві хлопчаки ділитися своїми секретами обговорювали вуличні події, готували всілякі витівки, влаштовували бійки. Двори з усіх боків оточувалися стінами будинків. Потрапити всередину сторонні могли тільки крізь підворіття, яке на ніч двірники затуляли стовками високих металевих воріт, залишаючи для проходу вузеньку хвіртку. Від дворів сусідніх вулиць Місцеві фортеці відгороджувалися, як правило, мурами, підпертими обабіч дерев'яними сараями, де мешканці будинків зберігали дрова й вугілля, оскільки в той час квартири опалювались грубами. Одначе між сараями там чи там існували відомі лише місцевим хлопчакам лази, крізь які ми легко пробиралися і на сусідню вулицю. Принаймні, такі двори межували між нашою Михайлівською і паралельною Малою Житомирською вулицями, а далі через дорогу між Малою Житомирською і Софіївською. А праворуч, між Михайлівською і жертв революції, двори не відгороджувалися мурами, вони були прохідними. Крутими сходами і наскрізними парадними будинків вулиці жертв революції – можна було дістатися до Володимирської гірки. Подорож тим малолюдним шляхом була небезпечною. Там вешталися сумнівні молодики, часто грабували перехожих, а траплялися і сусідні квартири. Наш двір був улюбленим місцем відпочинку дітлахів будинку. Дівчатка влаштовували під сараями схованки секретів, вишкрябували маленькі ямочки, стелили в них обгортки від цукерок, клали туди кольорові скельця або ж горошинки на миста. Покривали свій секрет уламочком скла і притрушували землею. Влітку котресь із дівчаток відчиняло сарай, обладнувало там щось на зразок кімнатки, подруги приносили з дому ляльок і гралися в тата і маму. Хлопчаки ж, вибіжи зранку на подвір'я, Починали свої розваги з того, що відшукували дівчачі схованки секретів і руйнували їх, доводячи цим дівчаток мало не до сліз. Вихідні наш двір на якийсь час перетворювався на арену видовищ. Майже щотижня було чути гучний голос вуличного точильника. Він бродив по дворах, несучи на плечі дерев'яний верстат із круглим кам'яним точилом і ножним приводом до нього. Ставив на землю своє остаткування і на весь голос волав. «Точимо ножі й сокири, бритви й ножиці!» Бувало біля нього вишикувалася черга домогосподарок з домашнім начинням. Час від часу у дворі з'являвся ворожбит шарманщик. Він був у капелюсі, на шиї в нього висіла шарманка, а на ній стояла вузенька шухлядка з квадратними клаптиками паперу. На них були написані передбачення і поради тим,